جدی تاغودنی برا ادو که دی تاغودنی اللہ خطاستو چی برا ادو کا کا کفرو کا میمانم ویدی نما نما تاغودنی نما نما تاغودنی نما نما تاغودنی او تی بیام جنان پیسلہ پی کالونین کی باز پچو کما پی جرگو کما او ته څنګه دا ولري ديمانه وقرو مرو ان يقروا ويريد الشيطان ان يضل الشيطان يغमराह دولر الله يغमराह اسره واذا قيل لهم كلا جوليش دوتراشي لما جالتا شلا نازو کړه د چمبه سننت تراشي چې نئ فكيف تصح بايكلا چورا شریو تہ مصیبت پالتبانی <سؤال> چجو مسجد گلیری بیا راشتہ د قسم نہ بفرید اللہ تنبانی نو یرا دنو کڑے مگر نیکی اتفاق رسول پر مگر کی جو بدا قسم نہ کوئی اے من پنجر گازرا پیسہ کو نہ اتفاق رات بجے بانی وچ گندنی قسم نہ شان داتہ کی دا قسم نہ بہن فری پویش واخر او دغه اډیو يهودي بس دغه د جنجال راه دي جنجال له دي يهودي او چراغا محمد رسول الله عليه والسلامو محمد صلى الله عليه وسلم رسول او دي يهودي ګور او دا بل چې ګنه پلاסטיکي مسلمان دي مسلمان دي اوسره اسی پلاסטיکي ر پلاסטיکي دا منافق ظاهر صورت چې ګنه نو خره خو باطني وینه هغه نه کابل نشه خپل اورو کابل نشه ژوندۍ تاغوتوخه څه جوړ لړمی کال چې او توې لړمی نظام لړمی کال خدای هغه جمعړه بېکه ژوندۍ وې په خانې چې د لړمی کال څانریز بونو هغه څه چې و بلانده چې مشرو لړمی او داغه نظام بو سم چې لګ په پاکستان هدا کابل مدینه کې ژوندۍ تاغوتو پوښنه جوې ودې مونږ نه تي وایلتاس ولیاګه پویډ چې ریشواد به ورکم یو کار نه شراب له ورکم از ما ته په فیصله وکي او محمد رسول الله ریشوان ناخسته او به حق فیصله ته وځو حق یې وجو دا کوکه دې منافقو جنال تاسو او اننه محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم وبادلنا خاصتا س سر به حقوقو بجل ناخسته راغې یمره څنګه دغې شي وشو حاږي یو ديده چې ووته وی اګل کو زګو اګل اګل چا دګي پرمکوړتا نو پرمکوړ څه یو دغه څنګه د منافق عمر سي بو نو شي م څه واه لورې کنه محمد رسول پيسلام نه منیو عمر سي پیسې لیتا غاډه دی اوی خا راز چزونو نو هغه پېټه عمر سي باندې ځوان رومان سره ومزره زما په حق به پیغام فیصله کوي چې خیری وراله رومان سره ته وایي چې روضا په وځنځل له ولي هغه وي دغه قصدا د منافق يهودیو د قصبا عامه مکمل توور سره هغه خپل دغه ماجرا او تجګمنځره کاغذات او اوران جیکره اوران جیکره وېدا شید غبل منافقنا په حقیقت دا لکه دی چې وایو همدغه پیاو تاسو لکه کې نه دلته د ننن لاړه او تر پرسی د اپیل د پاره سزا چرې نوی لپاره دغه څخه زیات خصوصي دي عمرون د زوار چې پیدا شي اویسه پیسې لکی نشمو فرمانده داسي نو د یو منافقان را او جانبر زنده پریا شروع کړي یا رسول الله زموږه سړې وجه له عمر صاحب عمر صاحب چې راوغه توي څنډه دغه څخه څه ساده جبرایل راوی الفارق الفارق وسمی الفارق میوم یزدی اغه زوان د حق او د باطل په مس کې دیلون کې اللہ پوید داگا دا, دا منافقان اولای کنا خلدی چی علم اللہ <سؤال> خیقوی اللہ دو جو کسنو کنسری فارزانو مخوارا دو جونا مطرب زراد یو سوا یا فارزانو امنق وړه د ژوند د دې خبرې نور ما وره واعظهم واعظ نسیتو کا چې دا منافقت لري او كله هم وای دیتا فینفوزن دا غوډر سن کو بار کی قولن بلیغا دا شی خبره چې د دې پزړنو کې تانا کېو کې بلیغا نه بلیغا ته یو اثر کونچې موثیر خبره چې د دې پزړنو باندې زینې شې د خبرو کا منافق تبصنه کوي جی جان باندې کوي جی سر باندې کوي منافق تبصوه جاهد الكفار والمنافقين وغلوز عليهم نمنافقه أو كافر سرابط سرابط سرابط سرابط نيغ خبر خبره خبر معصير خبر شبش منافقه رزيلا بشرفه لذلك بليغ نغطه بليغ سيشي نغطه تخز من مشره محترمه ننا ننا مشره محترم دي پاسيقه پاجلت ده ويل عرش مع الله ده غسينه ده ايه ايه سيشي محترم ده محترمه تجیده محترم به نظر بوټو محترم و مارسلنا برسول الله تعالی ביز ما هي ژوب پیغمبر ما د دې په چونه لښید الله په حکم په وان دنیا ته راغلی د تعذ پر او تاسو دغه تعن نه کوې ولو انهم ازلمو انفسهم کچری دی منافقو مړه واس چې کله ظلم کړي په په څانګل <سؤال> دي هغه چې ظلم کوي په په ځان باندې یا او کراغلی استغفروا واستغفر الله جو بخنه غوسته دی الله توبه واستغفر اللهم الرسول بخنه غوسته دی د پاره پیغمبر صلی الله علیه و سلام لوجد الله التواب الرحیم جو باندې د الله جل شنهو توبه قبلهم رحم کوم کې دا الله جل شنهو هغه معافیت او توبه مخ کړي ویني کنا نو مقصد دادی د دیاتو د یو چکل ظلم کیان فزوم چاو کرا شتاقو توصف استغفر الله غرید الله نا اواز کیچې په بسم جون دی وی یو کا شتاقو لراشي كلا د سونه دی ویل یو قبر کا ویل دی چتا یو قبر کا دی ویل څه جا او کا تجه جونده یاده گرهنگی برمشافه استا خوال راشی او فست اقفرولا دیو بخنه اللہ پا اونو غاڑی او قیامبرم سوالو که فست اقفر بخنه و غاڑی خود پا رسو کن لوا جدو اللہ تواب الرحیم دیو با مندلیوی اللہ پاو گیدلی باوی اللہ تواب الرحیم تو بخب لونکه رحم کونکه دلتا یو واکا خلق پشکیی وی پیانبل اسلام دو افوادن بعد باد علی سے وی یو بندوال لاغ یو برنچي یو بندوچی راغی چه راغی په پی شو محمد رسول الله قبر بانی پریوات اووی چه یا رسول اللہ تا منتا حدایت نا غیلار قوت لے دین را تا قوت او تا ویلی جو من من لے دا. او ستا پا دی کتاب کی جتاب بانی نازل کرشوی دنو اللہ الله گوی چه ولو انهم از ظلم و انفضاهم جاؤو کاه استغفر الله واستغفر اللهم الرسول لا وجد الله تعوا برحيمه يا رسول الله زراغليه گناګر اتا ته پريات کوم چېز ماړه پاره ما شيرا دوګاړه د الله توج نه يا خيرمن کې فينت بالقي اعظم يا خيرمن دفنت بالقي اعظم توا بمچې به نن کوه ول اكم وګدا کا چې دا بیا ول دا په دغه ځای کې وې دا قبرنه قبرنه سېبه وي چې نن आवाज راغې قبرنه आवाज راغې وي قدغفيرا لك يا اطلان اطلان ته ته دا یو واقع خلک فشکین و اصل مونږ کې کې ایمن عبدالحاجي به ما ایمني تیمر احمد الله شاګرد دې اساری مونږ لیکلونې دا کیتاب فی رج علی صبوکی او صبوکی باندې رات کړه هغه وای چې په دې حق سکی د احمد بن محمد ابن احسام نیکه احسام بن عادی احسام بن عادی رازی, رازی دا احسام بن عادی او داجګم دنو باندې د قبلینا او کوفه اصل کې کوفیو سیندونکو دا کوفی سی غوې چه عباس وی عباس دوری ماردر یحیب نمراین ناغب وی الحیثم بنیادی کوفی لی سبی سکا کان یقزیو درخ جنو دو سشو دا وقال لجیو ابو داود کذاب ابو حاتم رازیوی ونسائی ودولابی متروکن دا شید چلی دا دا حیثم ابن عدی نمی راوی دا چلی متروک دے متروک شادی و ساقط قل قشقاق نہ او و انما هو صاحب اخبار دارنګه بزرغه وی لیسه بشی بخاری وی چوک شی دغه نادر کوي ابن رذی ما قلل الله من السند سند سند نه بیانې ده عالم سند سره نه بیانې سند کمزوری ده و انما هو صاحب اخبار و اسمار وَنَصَبْ مِنْ سِرَفْ جنو دے, جنو پر, و انا سمن واشر صرف چې کوم جن شاهد ده نسب کې ماهر ده ادار کې نور چې کوم جن په ها دغه تر تنه دی ورغله زکه حساب بین حاضراوی په دغه واقع کې دا کمزور ده دی نه د بریلیانو هغه مذہب نه ثابتې چې په امبازم حاضر او ناظر ده او په کسو په دد بندوالو په کسو باندې د بندوالو په کسو باندې څو شریعت ته ته کوم بل څوم په کې او بند چراغې یو بند نچی ناسو پیان باز سام درست غوگی خیوو چه درست نا؟ درست ها؟ پیان باز سام درست چو؟ درست غوگی خیلی درست جتاس ناس دی بعد غلقوی چیزا درست قرآن هم بدرات دی ایلکه لغوی مند او تا مازم تدور کی با درست درست کی درست جمعات کی با چی درست درست با که درست کنن کنن با ایمان وی کنن ویس بی نفس کم عالده جنی عدون ر بالغدا ته ولا شي یریدو نه وایرو والله تعالی نور قام اصحاب صفه و طالبان طالبان څه کینا څه تا طالبان څه کینا با تا نو زیه دوی څه دا شان دي بیا بیا ته نو بول وراله بول کنه لکه دې درس کوم تاسو چې منو پاتې کیږي کنه څه دې بول ورز غریب منځله پاتې آګه پازلې دا جماعت ګټ کیناسته به با بعد د صحابه کرام ترات पाच د زمانه شوی دا سته نو جمعه د ا د من باز شوی چې لا تجملي بوله پریریږي بولتي پریدا چې ته شي ولي چې غریب چې باندوال دي دغه خبر نه دی حقیقت د جمعه نه د ادب نه خبر نه دی پریده وي چې ځان اوسګار کی نو کله چې خ ځان اوسګار ک قزا حاجت وک وروخته دل تراشا روختہ ګورا دا جمعه ټول دیغه انل هاذ المساجد دې ته جمعه دوی په دې کې چې ګنده نو بل څه شي ګنجایش نه لري انما هو تسبیح او تګبیرو دا د تسبیحاتو لپاره د تګبیراتو لپاره قران لپاره د منزور لپاره جوړیږي دا د څوک بوزن کوي بها خا, خا. پوجي نو بازه خلاصو دا وای کړ چې جاهلو خدای ته مانو بجګر یو بل نقطه وائی. څوګ مولوی بلګہ چې چا دې واجبونه وختوي هغه ګور تنظیم ته کیوتره درس قضای کیده عبد الله تر تبات ته ویل غوښته کیږي یو طرف ته کیږي درس په ګمبه سم خرابیده عبد الله تر ته باز ته ویل غوښته هغه ګور کده شی وزه ما د سمع دنه دا درس برانه که بوله فری د مدارک ممکن دی چې بوله وبووار او زپات اذا زدا دغه بول را پرخوی ته ژماتخي رادیو لري د مو ما نو سه طغاتو جوړ کای خو که دغه مو اخلی توجيده خسته توجيده وکنا خو, خو اصل خبره داس نه و اصل خبره دا و چې دغه د دا جمعات دادو دا خبره د دا بندوال عمل زموند پراتریږي د بل فرض و تقدیر که ثابتومې کنا موږ پر او جهت چي دي شیخ دا دا او داغلا ابن ثابت هم نه دروغ کې سره دروغ وله ایثم بنیادی ځان سره نوتخې د قراوی دروغجن راویده او کذاب دی لیسا به شی دی لیسا به سقه لوجد الله تواب الرحیم فالا وربک بیا وزرات دی په هغه یو ځله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر ترور زید زیره لکه څوک زبیدا جلان وو یا بلیو سره صحابیو هغه سره جګړه راغې د خپل خوبوبانه سبسبانه خپل خوبوبو بری غړي ته زوبېشه پټې دي لاره غړي ته د ربسړي پټې دي زوبې منافق مزاج او زوبې نانساري او خوازي د غصې د وينه خبره کړې ده په اوره سوره ارژ لقب سره حدیث کتابونو کې دغره راځي دا نور څه وځي کې بي رفلي دين ماسلات سنگره اه خوين اشي رفلي دين ماسلات سنگره اي باقانا رفلي دين خرقه اقواقانا تجانيو لئي داخو اي اصي ماه مسال پشخاره او چه پشخاره او مسالي پشخه مانگه امام شابيس افزازو دشماني او ناد او دخاء باندا داخو مانگه цره اصي او نمونا نور دار مسئله اوس به تا د تطبیق بیانونه راشه بخاری ته ان شاء الله په کال کې به مونږ څه ارزته چې د کوو په بخاری شریف کې دغه تلمیزی شریف کې د توصیر معصيه او مثال پیش کړي په دې کې وایي د باسرغه ته عمره صادق وسلم ویلي زبيره او بچګنل کله پټه چې روبکه او په دې ګوندې ته تقریر وکړا څه کا دېدا ښه <سؤال> ا په دې موږي اغه صحابيو اغبل انصاري ورته ویل انکار ابن عمتکا تا استاد ترو د زوی په پیسہ لوګړه انکار ابن عمتکا فقظه رسول الله رسول الله صاحب یې خبره غوسه شو او ما هو سلحان خبره کړوا وزب قضا ان خبرو کوم قضا دادا او زوبر ستو یو بده مرې ساری کا چحت دادا چې دې پوه دې دې دې دي جووالونو دې بیا پریدا حق دا که سي دې دا بارې غاري پټه حداده څه څه خو بشي تر کوم ځای پولي دا دنګ دې درو دا کې پټي کوتريږي بیا بلاله غاري پټه حق نه اول ما دا صلح صلح خبره کړو وا صرف قد او بخد ته جوړ پریدا نو تا دا وې جنند ترز وېده لپاره پیسې نه ن الله دایا داولیک سلام ربک الله د زین دیس کلاستاپ پروازګار می قسمی لا یومنون داخل ایمانداد نشي کده تر صبریت تر حاکم نه غولې پاوچي چې اختلاف پیدا جوړې د حکومت کی بیا او ناینې کی پرونو کی حد جن تنسیه یا شکل بم ما دا سره چې ته کی وای شالي مونږه غاړ کې غاړې غوتل سرا دری شتنو د ایمان ذکر کپږي یو شردار دریم شد داری چاگر تسلیم ده کرت احکیم رضا تسلیم چا نئی در دری شرطون چاکی چا نئی نو آگر کافیر دی اللہ ویل چو شده <تصفح> تاویل تاویل بندن که اوغا لای و منون ایمانن کاملن کاملن کامل کاملن اللہ قسمو خوڑه چا کافیر ده غر کافیر ده نوچره مسلمان نره مومن نره ایمانی صلب کرده لای ناپیاد آخل کرده او بیا قسم خوڑه فما <mile> سره تدبیر کړه الله الله دسی مدي نشکیدله ورات دکا سطر می قسم وایو منو مومنان مدي داخل کلا حتا یحکمو کا تر دې پوری حتاین ځای انتوا غاید پرشو حتا تر دې پوری یحکمو کا فی ماشه جره نظام سطر غل وړه قانون چې دیو حاكمو نظر کلا چه ده قرآنی نظام بانی دیو رضایت کارنه کی او کلا چه قرآنی نظام بانی دیو تسلیم نشی سو شا تولکو ده دری شرطونا که ده دیو کی یو کمشی کنا سو شی ری مسلمان هم نگی ده اللہ پا نظام خپکی دل هم کفر دے سو شی او بدگل کفر دے پوی غیر نو تحکیم بای یو رضا بای دعا او تسلمي به بلا چونو چرابه بیا مني علي رجلانو يو يهودي سره حق او حق قاضي خواله چکل راغ ما د زغري په بلکی مناظره وکړه شهبورگی زغره د علي شهبو او پټکړې يهودي و وای شو دن او يهودي باندې چښته شو علي شه درځره خدا ما را خدای دې وی راشه قاضی نووی قاضی لا چکدر هغه امیر دی امیر المؤمنین دی علي شه بو هغه چکله راغې پېښته وې سره ګواهان شته دا روایت کې راځي چې او څه چې دي یو څه ما یو څه ګمنه نس ما ګلام کمبر دی هغه ښا د استاد یو استاد په هکنه کب لري دا بل یو کس دی نو یار یو چې راځه دابستا ګلامه د مسلمانانو او غیر دین سره ارمان کافرې ما يهودي او زما سېوا زما سره حق تقاضي کېناسته د قاضي دغه عدالت ته وګوره چختل امیر المؤمنين زما په هکې او دای چې منو څه دل زه ورته لمن راشه خو او کلمو مسلمان شو په صغر علي ما چې نه پټه کړي واز چاله کاجي چې ووا خپل زره جام ځای وي کجما قضاتوي زغاري نوم ذکر ناشمو دلته دین اسلام دغه انصافي او الله زګوي والله نو کتب نو چې لمن فرض کړي وي په 5 ملي کې خپل زانو نه یو با شیخ خپل زانو نه کلي نه او زه د کلي که دا فرض کړي ما پهلو دیوب دابا کار نه وي کړي موږ لوک څه دا کار ګران جو دا خاله کې د مناسب باندې بد کار گرن شوے بھلوہ نہ فالو کہ جو کڑے ماگا خبر شی رزل نبی وال نشد کولی تو تب جسرا دا وید پرخه خی... غروے وا شدہ تثبیتا اور دیر ب مضبوط دی پتہ مضبوط اولو دی ایمان کی دیر کلک خبر بداوے وای جنات نہ پاوے بماور کڑے جو تاس ما طرف ناظر لئی ول ادین نہ مارو تو کدلی شراط مستقیم اللہ برابر دی غل او په شاده دې چې کار کړي نه چې زو ته وایم کار دې کړي و الله ورسول صحابيه سوهان د پیغمبر اسلام کریم دنه غلام دي هغه هم زړه جړلي رحمس هم د کوز وله یا رسول الله په ورځ قیامت کې به ته چتا چرتا ته چتا مونږ الله وایي چې نا ملګر چاپره هغه سرا وی و مای مای یت الله جاجی تا د الله منند الله کوکه په فرایز کې د رسولی تا ملایک داخل مالجنا خلف سب عمل گری یا نعمل ال عالم جے اللہ من نبی انہاں محمد رسول اللہ صلی شهیدان اللہ علیہ وسلم واس دیکرا درشیا خلق نہ کپنا نےو کہ ابوبکر فزرانہو کہ عائشہ رजनाہ وشہدا ی دانی شیطان شیطان دا شیطان زکوئی کہ ملائک دجود پر جنت گوی کی شیطان تے شیطان پر گوی پیشی اللہ تعالی رضال پر اے ملائک کلمات اللہ پر دی زان قربان کڑیو یا شوهدا او تزګوي چې دیو ما پر ورځ قیامت کې په حق به گواہی کوي د دین په حق چې به دیو څه کوي گواہی کوي نو څه شوهدا او تواي او یا چې دین دې خپل هغه او چا تو چا تو تا دې سب کیته نمخ کې برځي لکه هغه جګرو د شنو شنو مرغان او جګرو جزيګر یا نه شي او شوهداي د الله تعالی کې چې مړوي هغه ته زوي شهدا یاشکوا هن مرادی او نبیین او محمد رسول الله صدیقن ابو بکر و عائشه و شهدان عمر و جل الله و عثمان سی ابادر علی رجلان و صالحان صحابه و حسن اولای کرفی قادر خلد د د خلق کو مال گرتیا د د خرستر د د یا د خرستر د د خلته رشیقان د جہاد د ذالک الفض من الله دا میره وانید خدای طرف ندی کفا بی الله علیم و کافی دی الله پوی, پوی علیم و یا ایوه اللذین آمنو ای مسلمانو دا بل حکم ده ای مسلمانو خوزو واقع لی زان سر او تحقی زان سر حیز رکمو اغا سامان چه زان ساطل و سامانو نهی دو دشمن نه حیزر اغا سامان تاویی چه سره دشمن نه زان یو سلا ده یو حیزر ده یو صلاح دی یو حیدر دی حیدر چاته وي حیدر اغاز زاند بچو سامان او صلاح د دشمن د وجلو سامان صلاح د دشمن د وجلو سامان او حیدر د خپل زاند بچو سامان حذرکم حذرکم واخل ته اړیو کوي خزو حذرکم خدای پاپو چې صلاح دوا الله سوې ها تیار شي امنګ وشه چیرې کالیب کور ان نه اخلي دین پڅنځ حضور حذرکم ای احذروا عدوکم جوزی جوزیوی دشمن نزان احتیاط کې ساتای سا احتیاطو کا امام قرطبی رحمته علیه وای د ذاته توکل نه منافینه دی الله منتوی صلات جنگ واخلہ د ذاته چانه منافینه دی التی فتوکل علی الله ځان پچاوس بره په الله باندې او دلته حضور حذرکم سمانو واخلې التی توکل وکي توکل او دانګي سامانه حاصل منافق نجي توکل ویدتا چې اس په سیملاوا او بیا الله تعالی کا حدیث کې راځي یک قلب پای را سمه توکل علی الله او خو هر وتاړه بیا ځان په سپارا او خو دې بزنګا کې زمرو ته پری خره او دلته ګرالي اله کا ولي څنګه راځي وي توکل میکړل او خداه هم سپاره للی څه دې خداه هم سپاره للی خداه هم سری وخ می په ورځ پخ دیس پاره دا او مونږه وزګاډی وډین نو یارا هاو کنه حدیث دبین می نه خبره کوو ها دغه حدیث دغه حدیث دیاک البایر دسمه توقا اق اول او خو ترا او بیا توکو وک یو پیغمبر مشکات جهاد حدیث راځي یو پیغمبر چې تدغت روانو jihad تته jihad تته دچا غوالن کی دو ته تقریبا یو نغاري ما سره ناراض او که چا دیوال چې کوم نه نو او پټول کوټه پټول تا چې یزدی نغاري ما سره ناراضه که چا کوڅ دن کړی او وعده ته ذکر نه نو کړی کړي نغاري واتو چې ما سره ناراضی ما سره چې راځي چا غتی نه کوټه دی او نه غواله دی او نه خزلري دا کوم ساماج دا ویل چې زما غواله به اغلی ونه راځي چه نه خزه لری او نه کورته او نه او صرف و صرف در الله ده دن ده پارزان قربانه و الگاری نو یو سره با خزه لری وارده با لیگه با مزمان خاله رازی نوی چه سبابای چه با سسمان او کم زیده جو خزه می راید شوید نه نه نه دقا شیطه زنده ایم جور وی خود ده چه کس براجی چه بلکل چه نه داری خود شوی چه صرف و صرف جنات غاری ملنگ خوا قران کرونه خدای ته فریده وایغو د خدای په لاره کې وځي نن نن نن د شي په نکوي با سموي نه لبا د خدای په لاره کې وځي خو زه هیجر کوم تیاری عمل کو ځم قسمه کله جهاد شي فرزه اینی کله فرض کفای فرض کفای هغه صورت چې وی چې کله کاف ایران او مسلمانان از مکه قبضه کړي نه تعرض نه کړي پر اقدامې جنگ په اقدامې جنگونو کې به فان شیرو صبحینا فان شیرو صبحین بیازا وزره خدای په لارکی صبحین دلی دلی جماعت جماعت وزې څوک څه اے کشمیر تزه څوک چې ګم نه بوس نه ته تزه څوک چې نه ته تزه څوک چې ګم نه نه څه ده فلسطین تزه او څوک چې ګم نه بل ځای ته او کچه ته نشي را مينو ان شیرو او زه بیا یو زه نو کدا فازې کې فای صلون نفر من كل فرقه طائفه اند اكچتا فرزين شي قاتران فتا بني ہم لوگ رن بیا فن في رو جما فرز رو جميعا سول بیاوزت وان منكم يكن الباستا سنلا مند شي منا الادارن کی بل ملگرامس گئی لا یو با کیا نہ غیر ہوا بناسی فینصابتکم کبری سی کی تا اس یوم مصیبت منافق و یقال قدنا ما اللہ یکن نرسنگ اللہ پما بنی زگزنو ما جو سر حاضر ولینصابتکم کبری سی کی تا اس ق یوم میر بنی در پر بې نه کوم ستا سوداګر په منځ کې هیڅ موادد او دستي یارانه وای زوي وای له تلیکا شفسوز ماله زوی دی سره په افسه ما بري مندل کامیابي مندل بري اولي کامیابي الله وي مناطقه د شرامي دي که چتان سه مسلمانان ته تکلیف ورشي کی وي شکر دي چې زپکینو ما او کل چې مسلمانانو راحت وي د کامیابي ما غنیمت پکې عزيزي وای اي هینو اي هینو زپګه نو ما چې مام دا د ري ماشينونو راوړې و آزاد و د ري ماشينونو اخستې و منافق هميشه د غشنډ په آی آی کې دې الله اکبر فالیقات الوج جنگی فی سبیل الله د قرې پلار کې څوک د چا کاج دای جام الی نه یشرون الحیات الدنیا کسان چې هغه خرڅې ژوند دنیا بل اخرت یې پرې وځ د اخرت کې هغه چې کار دې دای اغه چا دا یم کار دی چې دنیا لڅورګی لته ورکه یشرونل حیات دنیا خرڅی جون د دنیا لره پرواز د اخرت پخستلو د اخرت د ټاکتو چې هر خدا پټیوم د پټی غورم کول غواړي چې کول غواړي ه د নবাব نه پټی اخستلم غواړي او هغه باندې جوړه ولون غواړي پر دې پټی باندې ادل تکي چې ګمډانو ده بارګین کې گاډي ولا ډینو دغه خرڅولم غواړي او دلته بچی چاړي جوړه وڑا خلاص سلام واری نه قلال کې نه بیا جنت د خدای نه نو نوو نه څو غواړه زمم کا د خدای نه جنت او دلته د نواب پټې ا د خدای جنت نه یا به د خدای جنت اخلي یا به د نواب زمم کا اخلي دوړه نشي کیدلې خام یا شه قاتل یا شه مسلمان دوړه چی دل نه شي یاشا یا شکافر یاشا مسلم دواره کې دل نه او یا سن ده ودا وای دواره پکې زیدل نه شي اقوام رسول پکې یو د دواره پکې زیدل نه شي وګوره دواره نه شي زیدل محبت د دنیا جهاد او زین نه شي را جمع کړي مقصد د آیاد ده حدیث کی رازي چې کله د شوهبراشي چې ټول امت به تاسو ټول اقوام متحده بده تاسیسی یوشی و یا رسول اللہ داولی من بلگیو من بلگیو چا یوشی او دروده چکم دینا ماتکی کاسا کی چاگی در صومر چی خلق واری رازا لکا دیت پیندی تا کینا دقشان در کافیران بطاست را واری در ختم اولو دا یا رسول اللہ من بکمیو ای تاس با دیر شیه استی غصاون کا غصای سیل تاس بچیه د دگای دا زد د دریابا دارنگی دا چکم تا صبح ده دنیا محبت را خسته استه سوشیره حب دنیا و الموت محبت د دنیا کراهیت د موت چکله با مسلمان کی راگه نو بس غرقو تبا ده زکر اللہ و یشرونا حیات دنیا بالآخرت و من یو قاتل چاچ جنگ شروع که فی سبیل اللہ اعلی کلمت اللہ دا پارا اقامت الدین دا پارا دا اللہ دا پارا فیقتل او وجلی شدا سڑی او یقتل ما شکره که هہ تو جده یوختل یوختل او جلشی مقتل واقشی او یغلی به یا ملک فداکی نه نه جننه وځانم نه وایدم بلان نه وایدم به تر ازمن نان نان دا غو دی ونشوا پ یوختله واختله ملکا یا وطن فتا گراشا فصوفن جاز الزمہ جزت الله علیه جل درکما زدی جواب کو خلق لوی لوی اجرنا فصوفن جاز اجرنا زیمہ دین خدا مطلب نشو ایمام ایمان جزیرا مطلعی وی چکنه یو سره چکندنو ور اغی املاو که خجوانده بیتر اغیو نمال فتح کن ور اغیل اللہ با عجر او نوار کئی عجر باور کئی خود اغا عجر با نئی داغا خوان با بیا نئی عجر اشتا خود خوان بیا نشتا ده کم خوان یاد زاند وجلو یاد کپیر نمال بدنیولو یا به غالب شی مطلب په شی یا به ځان مړکی دې دې دوا پشنه طفن نشته ذکر الله دا وای یا وسطی افلاک می تدبیر مسلسل یا خاک کی آغوش می تسبیح و مناجات وای شو یا خد افلاک وسط کی تدبیر مسلسل و یا الله اکبر ناری تدبیر الله اکبر دا چګر چا دے یار مجاہد در یا خاکی که آغوشی می تسبیح مناجات یا دزمکی ایک پسر بانی سجدہ بانی پریوزا سبحان اللہ سبحان رب العلادہ ویان و مسلکی مردان خدا درگهی خدا مست یه مسلکی ملعو جمادات نباتات دا بل چی دن ام میدان کاروزار که اللہ اکبر چگه و حال اوزان چا کردی آره چا کردی مردان خدا مردان خدا داد خدا خدا پرست کل مست چې د الله کو مینه باني مست وي هغه بیا دې ته ګوري ين مسلک مولو جامادات نبات سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسبيحوا و سبحان الله دا چه کار دي دا مناسب داخله کار دي او درې مسلک کنا جامادات نہ با تا تا یادګه وکړه دې یاد نه با تا دا خدای مردانه خدا کارونه لیکل دي چې کارونه خدا کلام دقه دي چې فل یوقتل یو قاتل او یغلی فصوبنوتہی حضر بل ذکر کړي امنا کر دې امنا او خالد ابن ولید اگر رومیان باندې حمله کړې و کنه کوی نشي هغه واڅي چې ګنن وڅوک مسلمانان څودي څوک اساني ها جی ډیرش ډز بیا ساسو او کترون سولګري چېوبه درې لا کوڅو تینځه لا کو ارز مشره مړه شو نو دلته کې عبد الله بن رواحه شو زید بن حارثه شهید شو او جعفر تیار شهید شو نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ په حکمت عاملی سره رضوان چروا استراغ ہے فچا ور کدا مطلب دی چې مسلمانان چې څګړو راځو کړه د کاتوران د پنځینه غری ټول محاصره شو غرق شوو خو په خالد ابن ولید اجازه سو کړه یعنی په حکمت عاملی سره حکمت عاملی سره مسلمان کې دغه استراغ استراغ سې سکی څنګه نه غلا را بچ ک حمله نه دا اغلی بیا حمله وکړه نه او بار بار صورت د د نور نمونه امسته چوزي بني ورغلي ديو به تذره ورا کو شي دي وا پسي دي الله مو تکي دا وا ها ف و مالکوم لا خدای دې منګه شيطان کې برناقه پکور کی تمہارا جڑا په گرمي بيسترو کی آزمائش به خدای دې مون نظر کی شهادت را کی او من او چرتا ها او پا میدان کاروزار کی شہادت چرتا ننگ چرتا او میدان کاروزار کی چکم دنو داگا شانتا و مسلکی خود مردان خدا درگه خدا مسل یہ مسلکی ملاو جماداتو نباتا ملاسی عبدال تا ناستے زمان سبا جنگ نکی ویدا شر دے دا سر پساد دے زخو با حدیث بیانو ما زخو با درس قرآن کو ما زمان دا جہاد سر چکا دے وی پا ملابانی جہاد نیشتا پا الله بصرف حرز المؤمنين على القتال مسلمانان جوړ پاتاوات مسلمان مسلمان ولیا د قیات نه مانی الله په وی حدیث یا ایو النبی القتال مسلمان خو بصرف کی جوړ کئ دا مناسب او پختو با ځان نوځي د کور را ناشنا پیدا کړي آیات قرانیم پیدا کړي حرز المؤمن مسلمان ن میاں دا ور فاصله اته بچګونو کې نیپځایبان محمد رسول الله خپل بنافسه تیز په وخت کې شریک دي کنه دې غاغ مبارک شي څو دې کنه دې سر زخم شي څو دې کنه دې دیوشې پریوت دې دا ټول دین په قربان کړي کنه کړي او یو سړی وی چې دین پښنگ نظر راغل دین پښنگونو نظر راغل غا د صورت نساء و مالکم چې تاسو په الله او توګه ما چې نن کوید خدای پلار او دا نه په دا کمزوری خلکو کې مستضعفینو کې منا رجال د صدونه او نسای د زنانو نووالو د علاقانو ما شوبونه الله جن تاسو چې وې را باقي نو موږ باسه منا رجال نه چې ظالم دی او سې دونکو دې واجال نو غزا از موږ لپاره ملزون کاستر خوان یو کارساز یا یو دوست یا, دوس یا زمنګ چې کوم دنه مرسته کوم کې واجال نو غزان موږ لپاره ملزون کاستر خوان نصیره یعنی تحت الاسباب تحت الاسباب نصره دې ما فوق الاسباب یو الله یا چې څنګه نوڅکا دین اقامت اقامت د دین پر اوجنګي گا یا چې دنه انزال مستزفین د پر اوجنګي گا د حکمت د جهاد د او خود د جنگ حکمتونه سری دوا خبري یا خوبا د چېج میا مجاهدین مظلومین د ځالمانو د پنځه نراخلاص کی وال مستزفینا ایابا پاغزه بند الله دین قائم کی اللہ جنہا کسانا منو جاو ایمان روڑے وقاتلوان دو جنگی کی فی سبیل اللہی دو خدایت پلا رکی اللہی کلمت اللہ دا پارا اقامت دن دا پارا ندو وطن ازاد اولو دا پارا ندو چال دا پارا وطن ازاد اولو دا د وطن ازاد اول دا کپر دا پنجینا دا صرف چکل دنو وطن دا استاپاتیزیات چی دا جہاد گورا نی خوا دا چلے جنگ دے جنگ او یو دیو تن د اول دا کا پر دا پنجی ناوال تا کی اقامت دا دن جا اللہ دا کلمات دا اللہ قائم شی دا کفی سبیل اللہ دے واللذین قصوا جګرو کافرانو دی وقاتلونه جنگی په سبیل طغوت دي شیطانتولاره کی د مسلمانانو مقصد د جنگ ایله کلمت الله ایقامت الدین دی د کافر مقصد د جنگ اته د شیطانی نظام خوروله نور کله جہا د د الله نظام خورای نو وقاتلوله او جنگی دی د اولیاء الرحمن <سؤال> دا اللہ <سؤال> دوستان و جنگی دا شیطان دا دوستان سره <سؤال> او دا یا ساته کچه زمان امداد در سرهو کنا این نکیده شیطانی کان زعیفا اینی که زمان امداد در سرهو در شیطان اگه تدویر در شیطان ما کربا داریر کم زوریوید او که زمان امداد در سره نو این نکیده کن عظیم بیا خزم در بانی زوروارا کیده لیشید قزوامند از رسول اونو بیا سره خزام درباجه بادادا ان قيدا كن عظيم اقدا الله امداد رسره اونو غي ابليس غندل تاپير دغي ان دغه تدبيرم از قار نشي کولي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يزن رسول بیا زجر ودکه یا خلق الراچکم منافقت مزاج خلوی ایال ضعیف الایمان والا خلق چه جهاد تا بد ہوئی. یا جهاد تا تبویر طور سران اخرت که نا شرع طور سران یعنی کراہت تبویر بنی یا تبراہنی لیگی شرعن وہ ایک شرعن بد ہو بنی نا کافر کی علامت رعایت نغوریل الله جنات تاسو هم تاسو ویل شو جو تاسو وې دی کوم لا سنن کوي لا سنان بان کوي ما درته دل اما که دور کلیو تویلیو چیلاس که پیران نموار بوده چی صبر و که خیر زکات و ارکی در حکمو اما او پتی بکل چی فاتخ رایشو پدیو بانیا و قیطال و جنگ ازال فریق من هم ناس اپو یو ڈالتو دیونا شونا اردل دخلقونا که خشت اللہ ایلک سنگ چی مسلمان د اللہ نیری یاداد ده مسلمان چی چنگ اردل دخلقونا اردل یا غرم سخت اردلو شیخ ابو منصوری حالی خشد تبرین لا نظارت منه کراحت لحکم اللہ مدارک ہوئی دادا اللہ در حکم فباد کرنا نکوازی نو خود تبرین کراحت ہو یا قسم تبرین کراحت چاہی ہے ہے ہے ہے پا دیر گرم بسترو چا اللہ شنات راکڑے یا اللہ پاکتا دا شنگ ما پاکتا مانی بولی يعني تبوز تحكمت بيكو سوال تحكمتنا وجد حكمتنا, حكمتنا الله ديكبا حكمت سي امام قرطبير احمد الله ومعاذ الله أن يصدر هذا القول عن صحابين كريم معاذ الله دا خبر خبرك صادرش على صحابينا جعادير سخي يعلم أن العجال محدودة والأرزاق مقصومة بل كانوا لأوامر الله متمثلين سامعين طائعين يرون الوصول الى ذلك الاجر خير من المقام في الدار العاجله على ما هو معروف بسيرتهم صحابه الكرام سيراتهم ذاته معلوم دي خب ما در دمر دي چه دا خبر شي جون صادر شويدانو يا خو اغا خلق دي شي داوي ایمان را شي ني اياغا خلق دي چه مخيج گندنسو ددا دا خبر كريدا وقال ولج ربنا يا رب لما كتبت تولي فارس کوم من جام لو لا اخر تنا ولي رسن کرتا تريونيتي مالون دار کوریا نیټی دې پوری چا مختي دې وې مختص چې ملکی دوه توخت لک چې من په دا پرسکړې دا جهاد صدق وا چې پیسې جهاد تو چې د جهان تر سو پاد کې د دنیا د سامان لپاره متا د دنیا قلیل څه کې د دنیا کم دي ول اخرت د خیر نو اخرت غرضه د اخرت تر لپاره غرضه چې څو د خدايه ریږي ول تو زمونه ختیلا او ظلمونه کوي چې پتا سبا نه د سچې په انداز باندې هغه مزه د کجوري اړو کې د مینځ زغا کم معنی منلو استاد mm. اگر یاد نہ قوم ز کمر بشما او کول کی کہ نہ اللہ اے نما تو کو حاجی کی تاس ی در کوم موت لانگی اگر کی تاس پا برجو کی چڑے مضبوطه محکم گشنغش قلاون دی بروج مشیدا اے اللہ حسینات سے مضبوط مضبوط قلاون دی یال تو سی گئے ہم در باندی مر کی کل راغے در دی تاس اون نشین یا متولہ انا اوګډو د ټګنن کلاغان یو راته راته دنګي دنګي خلاونه پنځه شته 1500 شته په کلاکی او سیګه مار در باندې وزل راغه خلاصي ديني شي و انت سيبم حسراتو یقول حازم بن الله تمنات يوبر صفاجر کوي کلا چې جو توونه شي سلامتیه دغه مخلاصي اداري بلانون ډیرواله هيا چې جنن سر مالشيا فینا هيا نعمت او فتح قديمته یقول وای ها زیداد خدای ترانه راغه کو دا شيډیو ته سم مصیبات د یو پزید کی یقول وای ها سی من عندك دا توستا د خان راغه راستا شو میتی وا د باد د وجنا پیغمبر سم د خبر مان وصول کړی دا تیږی راغلی من خیر نه جلل دی او کلب خوشالۍ را لوي چې دا همنګ د خدای رحم او الله کرم من بانیو ک دا همو مسہی کو کړ د دې مننګ دیچو لایق مسہی قولوا یا کونون ذاتول منجل الله رب العالمين دوسری تغابل کرار سورہ حدیث کراغه و 18 مقصد ده ده او مع صاحب کو می مصیبتن فبین اللہ مع صاحب می مصیبتن الا فی کتاب من قبل ان نراشته انسان بل پیدا نی دنیا بل پیدا کړي نو مخی مخی ما په تبدیل کړي کړي نو زکه من و تاسو په ایمان یاتکه وایو کنه آمنت بالله وقل القدر خیره وشری من الله تعالی والباث ما دموت امالی ها قومي القومی چلید این قوم لگره لای قادون قریم نیچه پویشی به خبرو اگر خبری پویدو تا هم نیزگی هم نوردی دا خلک لای قادون ایفقهون حدیث آب اوائی دا خلک چکم مصیبت تا تا ورسی در ما صحب اوائی چکم دینو ما صحب من حسنان دین اگر تا تا ورسی در خوشحالی فامین اللہ دا ویدو خدای طلب ندي و ما صحب که تا تا ورسی او چې تکلیف او مصیبت ورسره نفس طرف نه دي د خبره باندې داخل نه پوي معنی یو مڼه دا دا ها ما لایق قانون یو قانون حدیث حدیث ورولګی دا خبره چې جو کوي چې ما سابقه من حسن فمن الله و ما سابقه من نفس فدې خبره د یو سره جاهلان نه پوي او قل كله من د الله د جنا نه کیته ټول د احترام نه دي ایسه ماتمن من مسوب کوي یو مڼه خدا دین دمو صاحب کا جتا تورشید مین حسره تن څاګه کامیابی د جنگ بدل هغه سره فار او مین الله د خدای ترابنه محض انسانو استاد د اصول پابندوا او ماس ابوګه جتا تورشید ای مخاطبا من ساجل کم مصیبت چ کم په جنگ او خود کی تا تورشید فامین سم فامین نافقه دا په سبب د ختای ساسو، تاسو د امیر په تا کی ختای ده. كلا كلا و ده ها سبب بانیم تاوز که ده مسیبت درو نو کله کله دیو مسیبت درات رو ده پارا انسان عمله میکنه د انسان عمل صو کرده سببو کر اصل خو ایلی کلی اللہی ده انسان ده عمل صو کرده سببو کرده گده ده ملاوی دو پته اصطه ای اشادی توی سنت کیسد این <سؤال> سیریز <سؤال> مرکز دکان نمبر تاییس